Metazin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u devetne saža Metazin Na valovima Radio Pule ponovno s vama u još jednom Metazinu. U idućih 30 minuta predstavit ćemo vam inicijativu za Rekom koja se provodi u Istarskoj županiji. Ono što je nama posebno zanimljivo je činjenica da se u akciju uključilo mnogo mladih ljudi. A što je u stvari Rekom? Naime, riječ je o inicijativi koja zagovara osnivanje međudržavne i nezavisne komisije koja bi utvrdila te javno iznijela činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na području bivše Jugoslavije. Sada ćemo pustiti glazbeni broj, a više u Rekomu doznajte nakon kratkog predaha. Večera su s vama ponovno Marina Jurca, Neveni Veša i Jana Vučković. Oh Metazinu. U današnjem metazinu, kao što smo vam i rekli u najavi predstavljamo vam inicijativu za rekom koja se provodi na području država bivše Jugoslavije. Viš o svemu ureći će nam lokalni koordinator akcije Eloy Sett. Radi se na prikopljenju potpisima podrške osnivanju regionalne komisije koja će biti izvan sudko tijelo neovisno o političkim strankama, u kojoj će sjediti stručnjaci i koja će koristiti relevantne činjenice, popisivati sve činjenice, sve ljudske gubitke, neovisno o vjeri, pripadnosti, naciji i na kraju krajeva vojsci koja je sudjelovala, ne bi li time pokazala koliko je bilo kršenja ljudskih prava, ne bi li se pomoglo uh, naći nestle osobe, koje su, vjerujem svima, trnu oku i svima stvaraju veliku bol, neovisno o tome koje zemlji pripadaju, i koja će tim svojim podacima i velikim istraživanjima pomoći doprinijeti zapravo rasvjetljavanju stvarnih činjenica i spriječiti manipulaciju činjenicama koje se tiču rata. Načelno podržavaju ovu akciju i politički pomoci i političke opcije svih, sa svih zapravo razina, sindikati, sveučilišta. Zapravo mislim da je društvo u cilini prepoznalo vrijednost izgradnje mira kao takvog. A kako su zadovoljni odazivom u Istri pitali smo koordinatoricu Anu Preveden. Nekako smo našli način na koji ćemo ovaj, najjednostavnije pro, priči onima i prenijeti tu, tu važnu poruku koju reklam se sobom nosi. Um, Počeli su nam se sve više javljati mladi ljudi, počeli su se sve više interesirati za ovo što je nekako bio problem na početku kampanje kada, si, kada su isključivo zapravo e, umirovdjenici bili, oni koji su bili zainteresirani. Naravno da nismo uspjeli nekako doseći onaj broj koji je bio e, na početku kampanje planiran, ali smo zadovoljni tom dinamikom prikupljanja potpisa zato što je nekako, kaž, kao što sam rekla prije, sve ih je više. E, važno je to što zapravo... Većina Hrvatske nema preveliku potporu, nema zapravo podršku medija u ovome, dok je Istra tu onako nekako dosta dobroj poziciji. Zapravo Istra za Rekom kao, kao inicijativu dosta dobroj poziciji. Mediji su dosta dobro pripremili podlogu, pa onda javnost je relativno dobro upoznata, tako da smo i tu u nekoj, u nekoj prednosti, recimo. Metazin. I hate your children, they're too fat to feed You're on medication, taking pills to sleep I think I'm doing just fine Come to what you've been doing I won't get vaccinated, insurance costs too much You think you're so persuasive But I'm not giving up saving my life It's not what you're doing I, I won't justify the way I live my life no feeling it, tasting it, and you're just wasting your time to throw me right When you're drowning I like when I'm at, on my back going down in my tide The water is like step on cracks I go against the odds you think my world is flat do I turn you away maybe stay, I never re -decide. I don't mind if you wait, but I don't waste my time crazy, it's just fine, cause I like where I'm going, I, I, won't justify, the way I live my life, cause I know we're living and feeling and tasting it, and you're just wasting your time, trying through. I like my in my The water is <laughs> I remember when it used to be easy I remember when it wasn't so hard I remember when it used to be easy Nedavno je u Puli održana tribina na kojoj se govorilo o rekomu. Na tribini je bio i Goran Božićević iz Grožnjanskog Miramida centra. A ono što je meni još važnije je da se ove stvari ne odrađuju. Dakle, ima ono nekih kampanja i tako dalje što treba odraditi, a da nikome nije stalo. Tako dakle, da radi se o tome da, kažem, da se radi o nekim stvarima koje su vrijednostno važne, koje nisu neko otaljavanje nego su baš vrijednostno važne, a ja bih rekao da je Istra tu pogotovo osjetljiva. E sad, kogod bude nezadovoljan ili brojem potpisa ili ne, ono, uvijek ljudi kažu, ej, javnost ne reagira, javnost ne reagira, hajmo biti realni pa vidjeti da su ljudi umorni, zasićeni, da im imaju životnih briga, i da, da kažem milion drugih, ja imam dvoje male djece kao roditelj, isto sad je godine i svašta nešto iz sezona dolazi. Tako da ne budemo nerealni u očekivanjima. Ali kad god se u Istri vezano za koaliciju za Rekom nešto događalo iz mog iskustva, onda je to... Uh, bilo pozitivno u smislu da je ljude zanimalo, nije bilo paušalno, ono, ajte, ajte, super, ono, ono nekakvo lupkanje po ramenu, a da ljudi ne razumiju. Mislim da ljudi razumiju, a koji ne znaju, zanima ih da saznaju. U akciju se diljem regije uključilo više stotina volontera, a većinom su to mladi ljudi. Pa to i je bila, dakle ideja je bila kad se na razini koalicije za rekom dogovaralo kako prikupljati potpise, onda je prevladao taj stav da se nekako uključi mlade ljude, ali zapravo da se da toj šansi, šansa toj generaciji koja, na koju je isto vareno breme prošlosti i koji se... Ja bih rekao neočekivano svočavaju s tim vremenom, ja to znam jer radim regionalno od Slovenije do Makedonije i onda srećem, ja to zovem Klince iz Milja nekako, ali dakle tu generaciju koja ima 25 možda godina plus minus i koji kažu jo ja dođem ne znam u neku drugu sredinu i onda oni mene napadnu, vi ste nas ovo, vi ste nas ono, a ja nisam ništa. Dakle, radi se o tome da, da ta generacija koja je u 90-ima su stvarno bili ne samo maloljetnici, nego nisu imali nikakvo donošenje odluka i nisu stvarno krivi ni zašto, se sreću da neko drugi ih gleda da su ili odgovorni ili dijelom populacije koja je odgovorna. Mladi ljudi naprosto to ne žele, odnosno žele naći način da tu odgovornost na neki način, na, na, na, na neki ok način, a, sa sebe skinu. Jel? Dakle, da se, da se nešto napravi, da ih neko ne proziva za nešto za što nisu krivi. Iskoristili smo prigodu pa smo Gorana Božičevića upitali na čemu još radi njegova udruga. Miramida je evo, već deseta godina u Grožnjanu. Ono što nam je drago da smo zadnje dvije godine sve više aktivni u zajednici. Upravo smo završili projekt igraonice u Grožnjanu gdje smo su, surađivali sa zajednicom Italijana i općinom Grožnja. Novac smo dobili od istarske zaklade iz Pule, i mnogo roditelja, mnogo djece, jedan volonterski projekt, ali nekako smo ušli smo baš. Ono, ono što smo mi shvatili godinama je da se ne može raditi kvalitetan mirovni rad nekakav regionalni i međunarodni ako hoćete, ako vas ne zanima što se dešava u vašoj sredini. Tako da s te strane nam je važno biti prisutan da kažem, i na, na prostoru bivše Jugoslavije, u Hrvatskoj pogotovo, ali isto tako pogleda ako se djeca nemaju gdje igrati zimi, ako naprosto ovoga, možemo s roditeljima nešto dogovoriti, i dobiti neku podršku i za to često ni ne treba i u nekakva sredstva, zašto to ne napraviti? Ovoga? To, je, to je sve izgradnja mira, ja bih rekao. Da. Metazin, Metazin. Kao što smo najavili u uvodu, RECOM je inicijativa koja zagovara osnivanje međudržavne i nezavisne komisije koja bi otvrdila te javno iznijela činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na području bivše Jugoslavije. Prikupljaju se potpisi u cijeloj regiji, no organizatori kažu da nije poanta u broju potpisa, već u buđenju svijesti građana o važnosti otvaranja nekih tema. O smo porazgovarali s profesorom Žarkom pohovskim. On ima zapravo tri razine. Prva razina je elementarno skupljanje činjenica, pokušaj da se dođe do istine, barem na razini pojedinačnih sudbina i da se spriječe različite manipulacije koje su uvijek lakše kad činjenice nisu poznate, pritom mislimo na i čitao područje bivše Jugoslavije kao područje zahvaćeno ratom. Drugo, riječ je o tomu da treba individualizirati žrtve, dakle da se umjesto velikih brojeva, toliko i toliko tisuća žrtava, koje su nedvojbeno istinite, ne izgube pojedinci kao žrtve u ciframa, nego da se pojedinačne sudbine uzmu u obzir, a to znači da se dođe do imena žrtava. I treće da se s obzirom na kompleksnost čitave te zadaće, postigne suradnja država u tom postu do sad je to uglavnom radilo civilno društvo na jedan način, države za svoje interese na svojim teritorijama na drugi način. Ovo bi trebalo omogućiti da ja se jedno i drugo zajedničkoj regionalnoj komisiji nađe skupa i zajednički obavi jedan za e, čitavu e, budućnost važan posao suočavanja s prošlošću. S nama je dalje Žarko Puhovski. Da je, čin, da je važna činjenica što su se u prikupljenu potpisa za rekom uključili mnogi mladi ljudi, oni dalje to potvrđuje. To je nešto što je karakteristično u svim sredinama, recimo, u Njemačkoj je taj posao obavila moja generacija, ali 68. i generacija, kad smo mi imali 20, 22, 23 godine. Kad se e, dogodilo ono što je najveći problem za ljude koji su bili na strani zločina, oni, naime, mogu lagati policajcima, isljednicima, tužiteljima, novinarima, političarima, ali kad ih pitaju djeca što se radi o ratu tata, onda je puno teže živjeti i slaži u svojoj obitelji i upravo zato se ovaj, ako hoćete, pomalo psihoanalitički element da djeca propituje svoje roditelje na socijalnoj razini pokazuje kao bitan element ovih promjena koje dolaze u javnoj atmosferi, recimo Njemačku 8 me a mi još nismo 23 godine iza rata da bismo to mogli očekivati, međutim nastavimo to na osnovu iskustava drugih organizirano ubrzo. Prema informacijama, s terena u Istri prikupljene potpisa ide zadovoljavajućom dinamikom, iako ovo područje nije presudno za traženje istina o ratu, kaže Puhovski. Žalosno je to da akcija ide najbolj tamo gdje neka mi se ne zamjeri, najmanje važna. Uza sve poštovanje, Istra je naravno relevantan sastavni dio Hrvatske tako dalje, ali Istra je ovom pogledu najmanje važna zato što Istri najmanje onoga protiv čega se treba ovom akcijom nešto učiniti, Istremala najmanje tvrdokornog nacionalizma, istremala najmanje rigidne interpretacije patriotizma Iz čitav ni za povijesni razlog, to ne znači da su ljudi Istri bolji, nego naprosto je to bilo tako jer je Istra bila i na koncu od od rata i tako dalje. I zato je najlakše tamo gdje to ljudima najmanje osobni problem. Međutim, to je dobar primer za druge, jer u nizu aspekata našeg života Istra je bila korak bliže najvišim standardima demokracije, ljudskih prava ili pravne države, pa će valjda u tom pogledu stvari krenuti. You never listen at all. Metazin. Metazin. I prije negoli krenemo na čitanje natječaja koju se utjeku, poslušajmo koji su planovi lokalnih koordinatora za prikupljanje potpisa za Rekom. Govori nam koordinatorica za Istru, Ana Preveden. Potpisi se prikupljaju do 6. Do lipnja, tako da ono, najavljujemo redovno na našoj web stranici gdje smo, kada, na kojoj lokaciji, preko fejsa bi možda ljudima to bilo uh, lakše pratiti. Znači Istra za rekom, tamo nas možete potražiti, uvijek piše gdje smo. Često smo na Pulskoj tržnici uh, i gotovo svaki vikend u nekom drugom istarskom gradu. Metabil. Everything that I needed, that got it from the old man With the nights like a dream, he drove the red light bandit And the grease on his hands was the way he commanded And the life he demanded, it kept us all in a struggle When he ruled with his fists, it kept us all out of trouble Even though we would leave, he wore his heart on his sleeve By the way that he walked, he taught me how to believe For be fast it's off a lot breaking he look right up at the ceiling and start again never breathe a word of his loss because it's not about winning it's the rivers you cross in the pain that you feel could be the fuel that you use and if you need the direction be it the path that you choose my oh man is a legend he casts a shadow so great i'm thinking how he is watching with every movement Evo kao što smo rekli, upoznali smo vas sa inicijativom Rekom i vrijeme za same natječaje, budući da smo došli pred sam kraj ovo nedeljnog metazina, evo imamo jednu odmah informaciju. Natječaje Ministarstva kulture u slopu javnih potreba u kulturi za 2012. godinu je otvoren i trajat će do 20. srpnja ove godine. A o čemu se radi? Naime Ministarstvo kulture objavile poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu kojim se podupiru djelatnosti u kulturi, razne akcije, manifestacije u kulturi, a koje su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. To podrazumijeva programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva koji su stručno utemeljeni visoke razine kvalitete, ekonomični i profilirani u odnosu na osnovu djelatnost. Dakle, ima dosta toga, podričje je dosta šaroliko i kao što sam rekao, do 20. srpnja možete poslati svoje obrazce i to na stranice Ministarstva kulture gdje ćete naravno pronaći. Ovaj, sve ono što trebate poslati. E, nadalje kada govorimo o izdašnjim fondovima Evropske unije otvoreno je čak devete natječaja. A oni koji su možda interesantniji, a to su oni koji imaju urok e, prijave projekata do kraja ove godine, a to su e, programi Mladi na dijelu u 2011. godini program za cjeloživotno e, učenje te otvoren je do kraja godine trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u studijskim posjetama u sklopu programa People to People. I što se tiče naših natječaja, evo nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i dalje ima otvoren poziv za iskaz interesa za ostvarivanje inicijalne suradnje u provođenju prijenosa znanja i iskustva iz Republike Hrvatske na međunarodnoj razini u okviru programa Znanje bez granica. Rok za prijavu natječajnih prijedloga je do kraja ove godine. Iskoristite A mi ćemo iskoristiti glazbeni broj da se još malo pustimo. Navalujemo Radio Pula. Ostanite dalje s nama u 20 sati. Informativna emisija. I pozdravlju vas Marino, Jana i Neve.